To je krasna molitva. Pa ćemo se onda na nju nadovezati. Evo čekamo dana po vas molim onda da pognete glavu u poštovanju stavimo pred Jesusa srce otvoreno dok se pomolim ovu molitvu moli duh Božji kroz Pavla za sve nas za sve crkve, mi smo crkva Kristova, mi smo njegovo tijelo, ovo govori nama on, zato mi od onog dana kad to čusmo ne prestajemo za vas moliti i prositi da se ispunite poznavanjem Bože volje i to potpunim poznavanjem u svakoj mudrosti i duhovnoj razboritosti. I molimo gospoda da živite dostojno njega, te da mu u svemu omilite. Da budete plodni u svakom dobrom dijelu i rastete u poznavanju Boga. Ojačani svakom snagom po sili njegove slave da sve podnesete u strpljivosti i ustrajnosti s radošću. Amen. Amen Znači, ja danas dok sam razmišljao o ovom danu Nisam imao neki plan, iskreno da vam govorim Iako mi je bilo jasno da bi trebalo uputiti One od vas koji su ozbiljno shvatili seminar Na koji način da one sad izađu u svijet I donose plodove Jedna riječ mi je cijeli dan u duhu A to je odgovornost Pred nas se stavlja odgovornost Kad znamo istinu no. Pred nas se stavlja odgovornost Kad smo primili toliku milost Koja se na nas izlila u Kristu Isusu Prema tome ja sam mislio skrenut pažnju Na jedan ili dva pravca djelovanja Onih koji su svjesni toga Jer kako kažu Rimljani 5.17 Da mi koji smo primili obilje milosti Znači ne na kapaljku nego obilje i dar pravednosti trebamo u našoj životnoj sferi vladat poput kraljeva pojednome i to Kristu Isusu to je ono što je naš potencijal i mi bi ga trebali naći u sebi, vidjeti kako smo cijelo vrijeme govorili prema objavama riječi Bože što mi jesmo u Kristu Isusu i rastu tome, rastu tome mi trebamo rastu tome Onda moramo biti plodni u tome Tako da možemo donijeti rod koji njega slavi To je odgovornost Svi vjerujem znaju bar odoka Da piše u Mateju do 16 Kako bi kršćani to smo mi trebali biti Kao grad koji svijetli na gore Koji se ne može sakriti i da bi naše svjetlo, a krist je naše svjetla, da bi naše svjetlo trebalo biti svjetlo svijeta i da on mora tako svijetliti u nama da svi oko nas vide to svijetlo i da budu s njime osvijljeni i da kako kaže Efežani 5.14 da oni koji spavaju da se probude i da im zasvijetli Krist da ustanu iz mrtvih mi smo svjetlo Kristo u ovom svijetu Hristo je rekao, ja sam svjetlo svijeta Ivan 8.12, ko ide za mnom, neće hodati u tame A onda je rekao, vi ste svjetlo svijeta, dije je taj Isus? On je jedino u nama Tijelu, njegovom punini njegovo Jer Ono nazove njegovom puninom Mi smo u njemu kompletni e, Kološanima 2.10, a mi smo njegova punina Efežanima 1.23 Tijelo njega koji ispunjava sve u svima On je svjetlo svijeta Ovog mračnog svijeta Koji želi utrnuti To svjetlo A mi smo svjetlost Kroz koju se on želi izraziti Probitu mrak To je odgovorno Zato kaže 15. stih Stavite vaše svjetlo Na svječnjak Tako da ono svijetli svima u kući Ne piše tako tamo ja vam, ja vam kažem smisla Znači vaše svjetlo, vaš Krist mora biti nasviječnjaku da svijeti svima jer ljudi oko nas su u velikoj potrebi za svjetlom. Oni su na putu propasti, velika većina. Bez obzira su to vaši uh, ti, kako se zove rodbina, članovi obitelji, da li su to vaši braća i sestra u Kristu u vašim zajednicama, velika, velika je potreba za istinskim svijetlom i oni koji svijetle oni moraju svijetlit kao grad na gori I onda 16. sti kaže Tako Kako? Pa tako da stavite na svijećnjak, Tako Da svijetli svima u koji Tako Neka vaše svijetlo svijetli Da ljudi ljude, Ljudi Vide Vaša dijela Svijetlo mora tako svijetlit Svijetlo je krest u nama da ljudi vide vaša djela i da po vašim djelima slave vašeg Oca koji je na nebesima to je naša uloga To smo više put rekli ali bih ja htio da to razumijete Mi smo njegovi poslanici On kroz nas nastavlja djelovati u ovom svijetu i dovršavati ono što je započeo činiti i naučavati po dijelima jedan pravilan prevod I zato On kaže, kad je došao učenicima nakon oskrsnuća A prije proslavljenja I kad je dahnuo na njih svetog duha Rekao im je Kao što je otac posla mene Točno tako Isto poslanje Ja prebacujem na vas Ne piše tako Ja vam parafraziram da razumijete Tako i ja šaljem vas Znači mi smo poslani od Krista Ja jesam, ne znam za vas A volio bi da ste i vi Tako kao što je otac mene poslao Otac je vječni duh ljubave Vječni duh ljubave Koji sijava mudrost I očituje se u sile Baš sam danas čitao Efežan, ne znam točno drugo pogled je koji je stih Saramejskog izvornika je točan prevod onog što je u stvari trojstvo Kaže trojedina njegova bit jer on, ni, on nije u tri osobe nego ima trojedinu bit, to je pravilan prijevoz, točni prijevoz aramenskog. To znači da je Bog koji je duh u njegovoj biti, ljubav, mudrost i sila. I sva ta njegova trojedina bit je u Kristu Isusu svoj punene, ljubavi, mudrosti i sile. I onda preko Kresta u nama za ljude jer mi smo njegova punena i kompletni u njemu, ljubavi, ljubavi Bože mudrosti i sile. Otac Ono, krstite ih u ime Oca Sina i Duha Svetoga Duhovno značenje, to znači uronite ih Krstite znači uronite ih u Očevu ljubav Mi moramo ljude uroniti u njegovu ljubav U njegovo mudrosti i njegovu silu To je naš zadatak Bilo bi lakše da ono drugo samo zadatak, ali ovo je naš zadatak Stoga što ćemo mi napraviti? Jeli imamo mi sredstva na našem raspolaganju sposobno za nešto napraviti, sasvim izvjesno imamo, sasvim izvjesno imamo. Zato smo gradili svjesnost o djetetu Božje i svi bi trebali znati da jeste, da jeste. Evo baš Zoran tu kad smo bili u Splitu kod njega doma imali neke privatne molitve, I ja onako zezanja rade, ali u izvjesnoj ozbiljnosti, prije molitve, ja mu dam ruku Lorin S novos ili apostol Isusa Krista i on je rekao Zoran Čakić staoje sekundu, misli se što je sad, on kaže dijete Bože. Jer mi jesmo, mi jesmo. Koliko nam je ljubav ukazao ta da se zovemo djeca Božja, jesmo, ali što to znači? Što je dijete Božje? Dijete Božje je postojanje koje ima božansku prirodu, ali ne samo to ima i božansku sposobnost, sposobnost, sposobnost. Riječ koja se prevodi sila, dijela jedan osan, primit silu kad duh sveti siđe na vas i bićete ćete svjedocima, isto riječ je i sposobnost. Znači u nama je božanska sposobnost. Zašto? za isto ono što smo vidjeli u Kristu Isusu da je Bog oto činio dok je u njemu hoda na zemlji u tijelo iz Nazareta ali on više nema tog tijela Mi smo njegovo tijelo I on želi u ovom svijetu isti stih samo dodano u svijetu Ivan 17.18 Kao što je mene poslao otac, tako ja šaljem vas u svijet i onda sad imamo Kristovu sliku i priliku Našu mustru I imamo obavezu Kao što je On Ako videte Ako ste vi njegovi mi, Vi morate hoditi stopama Kako je On hodio Kako je On hodio prva Ivanova 2.5 Njegovim stopama On je naša mustra Kakav je On u svijetu Takvi smo i mi Znači, gledam Isusa I gledam što je On radio On je prije svega došao To svi znamo Zbog spasenja ljudske rase To mu je i ime Možda ne znate Njemu ime ne znači Isus Jer duhovni zakon Koji je sto posto točan na nebo Očituje se u Svetom pismu A nekad i među ljudima na zemlji Jest da se imena daju kak Tako da opisuju duhovnu kvalitetu Onoga koji je imenovan i njegovu svrhu To je zakon E sad, što mi ne znamo točno značenje tih imena i zašto su oni tako imenovane To nemojte misliti da nitko ne zna, to više bića znaju Prema tome, Isusovo ime je Ješo jah I to znači Jehova, ili Jahve Nas je došao u njemu spasiti, On je naše spasenje Cijeli proroci Starog Zavjeta Govore da će nas Jahve spasiti, jest Ali mu je Isus to omogućio Znači, ta isti Duh koji je bio u Kristu Isusu jer kaže da je Bog bio u Kristu Isusu Bog je Duh Krist Isus je stvoreno biće, Sin Boži I On je sišao na zemlju I Boži Duh je u njemu sišao na zemlju i svoj punen za nas Prema tome, ista misija slijedi i za nas koji smo potekli iz istog njedra on želi biti u nama po istom duhu i ostvarivat iste stvari. Iste stvari. Prema tome, taj duh u nama želi napraviti isto što je započeo činiti u Isusu, jer On je zainteresiran za svijet. On ne želi da ni jedan propadne, nego da se svi obrate, da dođu k spasenju i da čuju poruku istine. Druga Petrova 3.9 i prva Timoteju četiri I On to želi I može jedino napraviti kroz nas Mi smo izvršni organe Duhovne firme Otaci Sinovi Sinovi su Riječi Božo i muška i ženska postojanja Košto je crkva u Riječi Božo i muško i žensko postojanje To jest zaručnica, znate Prema tome što ćeš napraviti zato vas ja pozivam i potičem Da dignete svoju svijest na nivo kako nas On vidi To je svrha ovog seminara Da nije to jedan seminar, bilo je super Nešto smo primili, vjerujem da jeste Ne samo materijale I sad čekamo drugi seminar Nego da vi ovo što ste primili Ne toliko svjedočanstva ona su mala poticala Male krijesnice, nego va velika svjetlila na nebo da vi to ozbiljno prihvatite I na tome proradite I da počnete mislit kako On misli Da počnete gledat kako On gleda I činit kako On čini I onda ćemo mi biti ono što On želi Da budemo djeca Božja Dijete Bože je nadmočno postojanje Silama tame Nadmoćno okolnostima I kao takvo Ono može uništavati dijela džavolja što je ono što isus želi od nas po prvo Ivanovoj 38 prema tome jučer smo govorili obaveze djeteta Božeg što se tiče širenja svjetlosti ili tiga evangela to je naša obaveza nitko nije izuzeo te obaveze apsolutno ste svi dužni ići u svijet I ako vi ne možete morate naći nekog ko ide i sudjelovat s vašim sredstvima Moraš ić u svijet. To je obaveza nad svima Nisu svi misionari Nemaju svi stanice, Nemaju svi, ne znam što god Da se evanđelje širi Ali ste dužni svi odgovaraćete ćete Isusu za ono idete To je zadatak svi u nas Nadalje Mi možemo sudjelovati U oslobađanju svijeta Koji propada jer evanđelje oslobađa svijet koji propada Ako čuju poruku evanđelja međutim i koji neće čuti I mi smo dužni sudjelovati na drugi način A to je u molitvenom ratu Zato smo radili opremu Božju I rekli smo, gdje se nalazi Pa onda i to pogledajte U Efežanima 6, 13, 18 Iako stihovi počinju od desetog I onda smo naučili Kad stavimo svu opremu Božju Što je opasa čistine što je Grudobran pravednosti Što je ove šlape ili ga sandale Po rimskom vojniku spremnosti za evanđelje mira Što je štit vjere Što je kaciga spasenja I što je mač duha I kad ste skroz sve stavili na sebe Vi ste spremni, ali zašto Mi smo spremni za molitveni rat Ili rat u vjeri to svaki dio opreme bolje promislite jest stavljen putem vjere, pravedno se stavlja putem vjere, spasenje putem vjere, uistinu putem vjere. Jel tako sasvim, iz... sve je putem vjere, štit vjere, mač duha, opet riječ Božja, tamo je re, rema izgovorena riječ, pisano je. I na kraju kad mi imamo svu opremu Božju ulazimo u taj čuveni boj vjere za kojeg je Pavle rekao Timoteju da bije dobar boj vjere u prvom Timoteju 6:12. Što to znači praktično? Što to konkretno znači? To konkretno znači da mi uzmemo njega za riječ i po njegovoj riječi napravimo ono što riječ kaže da napravimo i sto, stojimo na to riječi i radosno zahvaljujemo što će on potvrditi svoju riječ. Sve ovdje povjeri, vjera u njegovu riječ da je istina, vjera u njega da će potvrditi riječ, vjera u to da je on uz nas, sve povjere, zato smo radili toliko da je Sveto pismo istina da on nikad ne laže i da mi možemo stajati na to riječi Zato smo to toliko radili. I svaki put kad idete čitati Trebačeva, nekad se stvari dogode odma, nekad se dogode postepeno, a kad kažem postepeno mislim da se vidno vidi da se stvar događa, ali nekad se ne vidi ništa da se događa. Ali to ne znači da se stvar ne događa. Prema tome, mi bi trebali biti zainteresirane Božanskom zainteresiranošću Za ljude koji će propasti To znači ljude koji su vlasti tame Ljude koji nisu izašli na svjetlo Koji nisu našli spasitelja izbavitelja I što god oni mislili Oni će završiti u kraljevstvu tame Što god oni mislile, Jer oni nisu svjesni u ovom tijelu stanja svoje duše postači ga svjesni kad odloži je tijelo Prema tome Ja sam mislio podučiti molitvu za one ljude oko vas koji su izgubljene ili koji još nisu spašene jer mi možemo na dva načina sudjelovati u njihovom spasenju ako oni neće čuti riječ istine Jeste spremni? Znači, pismo kaže ovo je pouzdanje koje mi djeca Božja jer 13. stih točni od 9. do 13. stiha prve Ivanove 5. poglavlje govori o djeci Božjoj onima koji vjeruju da čanstvo koje Bog otac dao svom sinu i koji povjeruju njega imaju vječni život i koji znaju koji imaju sina imaju život i onda njima kaže ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega to važi za svaku molitvu ali ja gledam ono što On gleda. On gleda prije svega u njegovu djecu koja propadaju. Zato je Isus došao. Ne zvat pravednike, nego griješnike na obraćenje. On nije došao gledat naći ovih 99 ovaca, nego išao za izgubljenom ovcom. On je došao tražit i naći to izgubljeno. I ja vam moram reći u svoj istine, da ćete se pitat na kraju dana, Jesam li bio zainteresiran Zamalene Jer kaže jasno i glasno To bi mogli pročitat 25. poglavlje Mateja Dolazak Sina Čovječeg A dolazi I onda će sabrat sve narode I onda će se odvojiti ovce i koze On ih neće odvajati To vam je slika Rekli smo da slike nisu doslovno točne Slike pokazuju prirodu stvari na slikovit način I treba razumijevanje za to otključat Da bi doslovno imalo značenje No Hoće reći da će se tad razdvojiti oni koji imaju ljubavi u sebi Ili dobročinstva I oni koji nemaju To o tome govori Jer ako bolje promotrite Ovdje su osuđene koze ne zbog nečeg što nisu činile, Ne zbog nečeg što su činile, Nego zbog nečeg što nisu činile. Što oni nisu činile? Oni nisu, kaže, posjetili Isusa Isusa Kad je bio gladan, Kad je bio žedan Kad je bio stranac Kad je bio gol Kad je bio bolestan I kad je bio tamnice Niste došli k meni da li razumijete da je on uputio na radnju koju mi moramo izvršiti prema onima koji su potrebite? Zainteresiranost mora biti na našoj strani, zainteresiranost na našoj strani. Vi nemate znanje koje ja imam bar većina o tome što je bilo prije nego što je ovaj svijet nastao, koji je bio prvi pad, ali vjerujte mi na riječ, da je Isus Krist sešao iz najviših visina, iz neposrednog očevog prisustva, iz po, potpune prožetosti božanskog duha, iz potpunog sjedinjenja, iz svjetla i snage u najcrnju crnu jamu i uzeo na sebe bol, patnju i muku. Uzeo na sebe poniženje Ali to je bilo najmanje što je on uzeo na sebe Jer su svi paklovi prilijepili se uz njega Kad je svjetlostna duša se išla na zemlju Jer svjetlost boli tamo I njegove stvarne muke su unutarnje Jako puno ljudi od postanka svijeta patilo više od njega fizički On nije dugo patio, brzo umro Ali ovdje je duhovna bol On je bio zainteresiran, to vam hoću reći on je došao I tražio što izgubljeno Tako da vas ja pozivam da dignete vaše poglede S vaših frižidera i vaše djece Jer vaši frižideri, vaša djeca nisu vaši bližnji To vam je krvi obaveza To vam se ne računa ko ljubav prema bližnjem, To vam je obaveza Bližnji su oni koji vam nisu obitelj Kakvi god bile Najmanji u kraljevstvu Božje ljubavi I onaj ko ima najmanje Božje ljubavi Njima najviše treba Božje ljubavi I on je bio zainteresiran za njih I on nas poziva istom zainteresiranošću Znači isti duh koji je njega ispunjava I koji ga je nagnao da siđe I žrtvoje sebe zapale Je sad na nama U većoj ili manjoj mjere i On ima isto poslanje za sve nas jer On je najviše zainteresiran za pale Ja nisam došao pozvat pravedne nego griješnike na obraćenje Zdravima ne treba doktor, nego bolesnima. Sin čovječi je došao tražiti ono što je izgubljeno Jel' tako? Sasvim izvjesno. Da li razumijete koja je naša misija? On će nas pitati, o ćemo se pitati, dobre Isuse, to je 41. stih. Dobre Isuse, kad smo te mi to vidjeli, kad? Kad? Pa ni, vidjeli ste me kad ste vidjeli onog jednog od najpotrebitih. Potrebitih. Zainteresiran je on naravno i za fizičku nedaću, ali prije svega za duhovno. Prema tome, da li postoji način na koji mi možemo sudjelovati u tom spasenju ovakvi kakvi jesma Ja vam kažem da možemo Mi možemo Pismo kaže To je jedna od onih fantastičnih štogod moletvi Štogod Ima ih deset Štogod god, misli, dovoljna jedna Dakle, prva Ivanova pet, 14 i 15 glasi ovako Meni osobno naj, naj, naj, najbolja molitva o svetom pisu Meni najbliže Ovo je pouzdanje koje mi, djeca Božja, imamo u našeg oca Koji sjedi na prijestolju slave, vidljiv za nas u Kristu Isusu I vlada nebom i zemljom i nebom vlada, ali zemljom vlada kroz nas To nemojte zaboraviti On zemljom može vlada samo kroz nas Jer mi vladamo po njemu U našem životnom prostoru Po obilju milosti i daru pravednosti Zato je bitno zna da ste pravednost Božja Da vas ne drži u šaci sa krivnjom grijeha i osudom. I mi dolazimo jer znamo da ćemo primiti Milosrđe i pomoć milosnu u pravo vrijeme Mi znamo To su Hebreji 4.16 I sad mi dolazimo I dolazimo u skladu s njegovom riječi A možemo doći k njemu Jer smo djeca Božja I dolazimo podignute glave Bez osjećaja krivnje i ljage Bez osjećaja manje vrijednosti Mi dolazimo k njemu Jel' tako? I on kaže nama sljedeće ovo je pouzdanje koje vi, parafraziram, djeca moja trebate imati u mene. Znači potpuno pouzdanje. Ono ne raste u dan, nego čitanjem, meditiranjem i prakticiranjem. Samo čitanje i meditiranjem vam neće dati to. Čitanje, meditiranje, ili ti ga može i molitva, i prakticiranje. I onda nama raste pouzdanje u njega. Koje je to pouzdanje? Da, ako tražimo bilo što Bilo što znači bilo što Da, svim izjesno, inače bi rekao bilo što, osim Ako tražimo bilo što U skladu s njegovom voljom To je uvjet Jer ima ako Zarez On nas oslišava 15. stih Ako znamo ove dva put znamo Da nas uslišava u svemu što ga tražimo i ištemo U skladu s njegovom voljom Ja dodajemo zagrade To je kontekst Zarez Onda znamo Zapamtite dva put znamo Da već imamo Ono što smo ga tražili Zamisli to Sad se ja pitam Ono kad se pitam U svojoj sobici Što bi svatko od nas treba napraviti Jer smo pozvani kad se molimo Da idemo u sobicu To znači da se odvojimo od svijeta Svjetovnih utesaka Svjetovnih žudnja Okrenemo jedino kocu Koji je u nama Po svom duhu I komuniciramo s njime To znači zatvorimo vrata i ja se onda pitam Pa dobro, je li uključeno spasenje Mog rođak? Pa mora biti Zato što piše što god A njegova je volja Da se nijedan čovjek ne izgubi Da svi dođu k obraćenju I da se svi spase Piše jasno i glasno To je dobro Pred našim Bogom spasiteljem Jel' tako? Sasvim izjasno koji neće, neće. Prvom Timotaju dvjesto četiri on neće, on neće, to znači da hoće ovo drugo, da nijedan čovjek propadne, nego da se svi spase. Znači on hoće. Ispočetka. Ako Ištemo bilo što u skladu s njegovom voljom, on nas sasvim izvjesno uslišava Sasvim izvjesno dodan od Mene Ali je to u Riječi Božoj, Ona kaže da nas uslišava Iako znamo da nas, već da nas uslišava Dok ga molimo, to je zakon vjere Marko 11.24 Ja vam kažem za što god da se molite, zarez Vjerujte da ste već primili, još dok niste primili, zarez I onda ćete primiti, točka ako znamo da nas uslišava U svemu što ga tražimo U skladu s njegovom voljom Onda znamo da već imamo Ono što smo ga tražili To mora beda uključuje i spasenje Prema tome On nama daje mogućnost Koja je u stvari njegova jedina mogućnost da on one koje ne može dotaknuti zbog suda ako bi im se ukazao direktno dotakne kroz ljudski element jer to ne poništava slobodnu volju i postigne svoj cilj jer on djeluje kroz nas kad mi hoćemo spasiti ljude jer to je želja njegovog duha koji je u nama ja bih htio da svi razumiju da smo mi njegovo tijelo na zemlji i da On ne može vladat na zemlji, nego kroz nas Ispočetka Da nam je sva vlast na nebu i na zemlji Matej 28.18 Idite A je na zemlji? valjda pa, smo mi na zemlji Jesmo li mi tijelo njegova Jesmo li mi punina njegova Jesmo li mi udovi njegovog tijela ili to znači da On može na zemlji vladat vladat jedino kroz nas sasvim izvjesno zato kaže Dao sam vam vlast je li kaže Dao sam vam vlast da li vi vidite da je to odgovornost znači mi imamo u Kristu, imamo prava imamo povlastice koje ja zovem poslastice ali imamo i obaveze Obaveze su jako ozbiljna stvar Jer ako mi znamo Koja je njegova volja A znamo, ako ništa drugo sam ja rekao A nas nije briga Ulazimo u Luk 12, 47, 48 To su oni sluge koji će biti više tučene Zašto? Jer su znali volju A nije i briga A rekli smo da je temeljna molitva svakog kristolikog koja se moli non stop I kad se ne moli Budi volja tvoja Budi volja tvoja To je odluka Još pod križe Za vrijeme i vječnost Da ćemo mi živjeti po njegovoj volji I biti poslušni samo njemu Prema tome Ako je njegova volja Da spasi sve iako On ima vlast na nebo, a na zemlji kroz nas. Iako smo mi poslane od istog duha koji u nama. U svijetu čini istu stvar, imamo isti zadatak. Mene se to čini da je naša obaveza. Ili ti ga odgovornost. Odgovornost. Jer kaže Jakovljeva 4.17. Tko može čini dobro, a ne čini nema većeg dobra, nego spasiti nekog Jer ja, ja baš gledam neke ljude izraste i noga Legnu se u istoj depresiji, kakvi su bili i skraću od noga To vam spektakularno, kad nekome raste noga Ili kad mu se vrti Međutim, nema u toga puno vajde Prema tome, najveće je dobro Kad čovjek izađe iz vlasti tame na svjetlo kad bude oslobođen I uđe u kraljevstvo Kristova I mi smo Njegovi izvršni organe Ruke, noge, usta Kroz koje jedino on to može Napraviti I pozvani smo da dođemo Pred prijestolje slave odvažno U ovom saznanju u saznanju tko smo i što smo, na tome smo radili, zato ste dobili ono u njegovom presustvu i u njemu jer to je istina. Inače ja vam stvarno govorim, ako ne mislite da je istina, bacite i čitajte bajke. I sad mi dolazimo i u skladu s njegovom riječi tražimo ono što On želi ostvariti kroz nas. Jer Isus kad je obilazio svu Galileju i sve gradove i sva sela Vidio je narod koji je bio shrvan Potlačen nemoćan I on se sažalio nad njime Jer su bili kao ovce bez pastira I rekao je To vam je Matej 9.35-38 I rekao je svojim učenicima 37. Stih, žetva je velika radnika malo Mislite li da je sad veća ili manja žetva sa oliko milijardi ljudi Ja vam moram reći da je veća žetva i onda On koji je gospodar žetve kaže nama da mi njega molimo da On pošalje radnike Ma čekaj, man, pa možeš i sam poznati. On ne može poslati radnike dok se mi u srcu ne otvorimo da On može kroz nas ostvari svoj naum To vam je smisao tih riječi. To je smisao te molitve. Prema tome mi moramo istupiti u skladu s njegovom riječi U skladu s njegovim naumom Po njegovom duhu u nama I to je naša misija To je tva misija, bio ti pekar, bio ti apotekar To se radi non stop Ne moraju svi ići na terenu 0.24 služiti Jer onda niko ne bi radio Krasnu sliku daje Isus kroz jednog proroka na osnovu pčelinje zajednice Ne mogu svi biti doma i, i graditi Jer ne bi niko i donio med Ako i du svi po med Košnica bi se srušila ili bi je napale. Prema tome imaš koji grade Imaš koji idu po med Ja nosim med Ne znam da li ste to primijetili Ja sam nebeska pčelica Ja nisam bolji od onih koji grade Nic oni bolji od mene koji nosi med Nego svi trebamo rade svoje I onda košnica stoji jer je ovo jasno? To je kristovo tijelo Ne može reći ruka, glavi ne mogu, mogu bez tebe Glava, nozi, uho, ustima To sve služi Mi smo istoj brodici Idemo prema istoj luci I trebali bi biti zainteresirane zone koji su u moru I oko koji su morski psi i mi imamo moć, mi imamo moć Ja vas pozivam da razumijete što nam je dan Obilje milosti, obilje ne, ne, Nije nam dan na kapaljku Nego obilje I što ćemo napraviti? Dana nam je povlastica molitve što god To nema nitko Nitko nigdje I dano nam je kako molitva Mi molimo sve svemogućemu Gospodaru svega on jedini može sve napraviti. I jedan je putili prolaz ili utječnica do njega, a to je Krist Isus. Nema dvije četiri šest jedna prema tome mi se molimo ocu jer On jedini može uslišiti i tomu se molimo u Kristu s kojim je on savršeno jedna i na osnovu ili namjesto ili po njegovom presvetom imenu kako god hoćete. To je jedini prolaz. I on nam daje osiguranje Da će ta moletva proć Jer to je ko da Isus to imoli Zašto? Pa on hoće ostvariti Ono zbog čega je krvario Na križu Znači nije jedino Da mi propovijedamo I sudjelujemo u širenju evanđelja Što moramo To vam nije ono kako ti se da To ti je obaveza Pitaće Bit u zatvore, bit u okovima to ne duhovno gledano. Bit gladan je, bit bez ljubavi božje. Bit žedan je bez bez mudrosti božje. Pitaćete. Bit stranac je onaj koji nije podučen. Pitaćete. Pitaoš točne duhovne podudarnosti. Prema tome, mi moramo nešto napraviti Mi moramo biti angažirani To mora biti Kristolikom, non stop na pameti Dok kuha, dok kaka, dok uči djecu Dok vozi auto Jer samo je to svrha ovog života Greške koje počinimo ovdje se protežu u vječnost Kao i ispravni, ispravna djela Stoga imamo povlasticu i moć molitve što god Isplati se onda meditirati I viditi da li se to mene tiče Kako me se tiče I što s time Jer, mislim ček Ako on nudi što god I ako je to toliko veličanstveno Što ću ja s time Mislim, moram nešto napraviti Da li to stvar Da li on hoće potvrdi što god Hoće, ne bi rekao <clears throat> Hoće, ne bi rekao Ja moram reći da vam se isplati učit od ljudi, to su Hebrej 6.12 Koji su strpljivošću vjerom postigli obećan, to vam se isplati Iz prostog razloga što znaš da radi Kad sam čitao Heginovu knjigu ime Isusova, čitao sam više puta A on je dosta uzima od Kenjona, od prekrasno ime Isusova Što su jedine dvije knjige koje su onako top, top na tu temu Trebalo bi više, ali nije niko zašao pravilno tu problematiku Hegin je tad bio u 52. godine službe On je umrl u 69. na 70. godinu službe, neživot, umre u 86. I on kaže nešto što zvuči veličanstveno Nikad Nikad, moja molitva nije bila neusližena Nikad Nikad E sad, bilo je slučajeva Kad on nije dobio što je htio ali mu se Isus ukazao i rekao mu je Zašto neće dobiti Recimo, on je nekoliko svojih vratio smrti I produžio im godine života Ali nekad mu Isus rekao Stane, stane, jednostavno, ne Ovaj mora umrijeti Znači, njem je bila uslišena prem da nije dobio štehtiva Meni to govori Meni to govori Da je to mogućnost Meni to govori Da je to njegova volja za sve nas pa ću vam pročitati sve male radne teke o vjeri i molitve Nešto što je on njemu rekao Kad mu je žena ozdravio čija je sudbina bila da umre Od dvostruke guše I to su znali doktori Znala je ona po objavi duha i on je znao Ovo vam čitam jer je ilustrativno Da naučite od, od ovog I onda je Hegin molio I molio Kako se moli I Isus ju je ozdravio on je rekao ovako Pazi sad ovo Njezina sudbena je bila da umre Ali ja sam ovo učinio Mislina iscijelio njegovu ženu Sine moje Jedino za to što si me zatražio Pazi sad ovo Ti ne znaš koliko ja čeznem učenet Za moju djecu Samo ako bi me oni tražili I vjerovali me jer većina tijela Kristovo kuka, zapomaže, moli po cijele dane, a ne vjeruju. To nije molitva koja nam je ostavljena u Kristu. To mole ostali, ostale religije. Po cijeli dan kuka za zapomažu. Nama je dan tražite i vjerujte i primite. Mnogo puta oni me preklinju i Jauču i mole, ali ne vjeruju. I ja ne mogu odgovariti njihove molitve Ukoliko nemaju vjeru Jer ja ne mogu Prekršiti moju riječ Ovo krz govori oko na oko ne, ne, ne, ne, ne, ne glasom duha Oko na oko mu govori Ali koliko često im ja želim pomoć Samo ako bi mi oni to dozvolile Držeći me za riječ Ma čekaj, da li je rekao Onda mu izloži to na sudu Stani i reci Ajde da se parbimo Izaja 43, 26 Iznesi mi vaš tvoj slučaj Dokaže To je moletva djeteta Božjeg On je u zajedništvu s njime On razgovara On se dogovara On ulazi u sobu Gdje je je slobodna Nepognute glave Evo ga, piše sam li ovo? Mislim, ovakvih je situacija jako puna Ali ovu sam ja izdvojio jer je, jer je dinamika božanska Pazi sad ovo Koliko često ja čeznim pomoći Samo ako bi mi oni dozvolili Uzimajući me za riječ I iznoseći mi njihove probleme U povjerenju Da ću ih ja njima oduzestit Ovo važi za sve Jer on kaže Svaki koji traži prima. Štogod Ako bilo tko Ako bilo tko kaže ovoj gori da se digne i baci u more Bilo tko I sad mi imamo nekog ispred nas I on propada Hoćeš li gledat svoju debelu djeco Utovljenu djeco Koji žderu bez veze a ti im to ne bi trebao da ti radiš o njih male majmune Kupuješ im sve živo, bez pamete Da njima možda nešto štima Ili ćeš možda gledati neko koga ne poznaješ, čija duša će propast Morate svrnut pogled Sa vaših frižidera I vaše djece Na svijet To će očuva zdravlje vašoj djece i na frižider Jer vaša djeca nisu bližnji nego krv, to ti je obaveza Prema tome, mi moramo biti zainteresirani za svijet Ne znam da li ste to ikad primijetili Jedna od stvari zašto molitve ne prolaze Vrlo jednostavno To naučite od mene Ne znam da li to negdje drugdje slušate u zajednicama Znam da to ne slušaju uglavnom jest da popratite upute I sad Jedan od razloga zašto molitve ne prolaze Je zato što ne prate upute Pavle u 1 Timoteju 2, 1-4 On kaže koji je raspored u molitvi Pazi sad ovo Molim dakle prije svega Da se obavljaju prošnje molitve Zagovori, zahvaljivanja za sve ljude Za kraljeve i za sve koji su na vlast A ne kaže da se prvo molimo za svoju djecu Da budu zdrava nego da se molimo za kraljeve, za sve ljude, za sve one koji su na vlasti, to je prije svega. Prosti je razlog za to, zato što je to Zakonom općenitom, pojedinačnom i specifičnom. I ako se ono krene onda stvari ne štimaju. To bi bilo kao da ti je važnija jedinka od grupe, niti je bila ikad ni će ikad biti. Znači tvoje dijete ti ne smije biti važniji od grupe. Jer kaže, ljubi bližnjeg svog kao samog sebe Bar jednako To je samo na zemlji Na nebu je još više To je prva, prva faza, je ta A onda kasnije kristova ljuba Ljubiš više druge nego sebe Prema tome, mi moramo biti zainteresirani za svijet Za ljude oko nas Za ovu državu, za stanje u crkvama Koje nikakvo I molit za to, da se spase A možemo prakticirati na našim bližnjima Koji nisu spašeni i ja vam mislim pokazati molitvu Znači, mi dolazimo k njemu ocu nebeskom, jer On jedini uslišava molitve I samo su jedna vrata, a to je Kristi Isus Mislim, ne znam na kojem jeziku bi to trebalo reći Da bude lakše razumljivije isti ovaj Prontimote u dva koji govori da Bog hoće da se svi ljudi spase i da nijedan ne propadne, kaže da je jedan posrednik između Boga i ljudi, to Kristi Isus čovjek kao i mi, da je Bog jedan jedan posrednik ja ne znam kojim jezikom bi to trebalo napisati. I onda mi dolazimo i gledamo u njega i razumijemo koliko je žrtvu podnio i znamo što je njegova želja, je tako? jer tako je, Bog je toliko ljubio svijet da je dao I ta ljubav se izlijeva u nas Po duhu Svetom kojim nam je darovan I mi trebamo, kako smo već govorili Aktivirati tu ljubav Jer imamo sad potencijal za to Nitko ne može reći da nema potencijal Za molitve ove molitve Jer u srcu, ako uopće spašen Ima što? Ljubav Božju A ljubav Božja je sišla na križu Krstu Isusu I misiju kojima kriz daje nama I mi dolazimo u toj svjesnosti Sa tim znanjem Kao djeca Božja I tražimo od njega što? Pa ono što je njegova volja napravi A on ne može dok ne mi se ne pomolimo I mi stavimo pred njega voljenog Ili nevoljenog, svedno, ja vam... Mislim, bolje su ljudi zainteresirani za svoja, A to važi i za susjeda Jer ovdje, mislim, logično da nije samo rodbena Jer recimo ja nemam nikog na vlasti Kom je u rodbeni, imate vi Mislim, u vrhu E, ali ovdje svedno kaže i sve koji su na vlasti Ja se molim za presjednik, ali ne spaša. Može on biti dobar čovjek Ali nije spašen, koliko ja znam Možda se to promijenio kad se mi molim, Ali ono kad smo krenuli, nije bio spašen Ja ne kažem da on nije moralno dobar čovjek Ali nije spašen A pismo kaže jasno i glasno Ako se ne spasi Ostaje osuđen Svaka mu čast, ja ga pošlim, koliko ga znam Ne znam ga osobno, teško mi je reći Ali hoću reći, što se tiče ovog sam Ovo su moje informacije Prema tome, onda mi donosimo Nekog i stavljamo pred njega I nastupamo u skladu s riječi I kažemo Kažemo, oče Ja ti dolazim kao tvoje dijete, Ja sam u tebi i ti u mene I u skladu s tvojom riječi Ivan 15.7 ja želim donijeti plod koji će tebe proslaviti. Jeli je proslavi su se oca, čime? Pa žrtvom koja je naći donijela spasenje svima koji hoće. Jel tako? Ok, ja isto želim. Ti si rekao Ako te tražimo bilo što u skladu s tvojom voljom Da ćeš nas uslišiti Ja te tražimo će U skladu s tvojom voljom Prema tvojoj riječi Po tvom duhu koji dijeluje u mene Ja te tražim Da ovaj čovjek se spasi I s obzirom da je to tvoja volja Ja sad zahvaljujem Što je to već učinjeno I stojim Ja sad stojim bazir, Ovo je jako važno Na čemu ja stojim Pa očito ne na tome što ga vidim sutra A on je još gori jer obično ono kao kaže da, ali ono sutra sam ga vidio, on još gori počnu plakati, molitva, nije prošla. To nigdje ne piše u pismu. Nekad bude i gore, to smo već rekli. Onaj dječak kad ga Isus oslobađao od duha njemog i gluhog i ako ima simptome epilepsije, on se hitio bo je mrta, mislili su svi da je poludio, da je, da je gotov, ne. Znači, nekad bude očetovanja, nekad budu stvari gore Nekad kad se duhovi pokrenu, ne izgleda sve super Ali to ne znači ništa Nekad se simptomi povećaju, neka stvari krenu na gore o, Financijski, ali to ne znači Da On nije moj gospodar Iako sam ja njegov, da će to sve izvestno dobro Prvimjanim sa sasvim izvjesno Evo, naša ekipica u Zagrebu treba je pohvaliti sljedećeg Izvanredna situacija to bude Kad god bude nešto Ono, na, na izgled krivo svi znaju da Rimljani 8.208 rade To je automatski Svi se nasmiju vragu lice I počnu govoriti da Rimljani 8.208 su sad na dijelu I onda znaju da će se to okrenu na dobro I radosno čekaju To nije uvijek da te sve i dužmarci i kvomarci po leđima Ali znaju da će biti veličanstvena situacija Jer Rimljani 8.208 važe za nas Bog sve izvodi na dobro Okreće na dobro Onima koji ga ljube koji su pozvani u skladu s njegovom svrkom ja jesam sa svim izvijestna Prema tome, znači, imamo pouzdanje kad mu dovedem bližnjeg da je on spašen, zamisli to OK To je prvi korak Korak broj 2 je da se niko ne može spasi po molitvi. Prema tome, on mora čut riječ Nema spasenja po molitvi Moješ ti moli koliko hoćeš Spasavamo se da čujemo evanđelje da povjerujemo evanđelje i da on potvrdi evanđelje Nema drugog načina Oke, okay, sljedeća moletva je Matej 9.38 Pošalji radnika u tu žetvu Kojeg radnika? Pa da čuje riječ, koga, koga god Obično, to neće biti rodmina Koga god Što god Kako god Svejedno mi je Ali znam da će čut i kad sam izgovorio te dvije molitve Još ima jedna stvar koju moram napraviti I to je zapovjedna molitva Vlast po Isusu Kristu. Ta osoba je zavezana ne, Ona će čut, neće čut Ona će slušati, ali neće čut Zašto? Jer Bog ovog svijeta Mu je zaslijepio pamet nevjerničku Da ne vidi Da ne vidi Da ne vidi svjetlost u radosno vijesti o Isu Kristu koji je slika Božja Prema tome što mi moramo napraviti u ime Isusa Krista po vlasti koju imamo kao njegovo tijelo, njegova crkva, sa svjedočanstvom da on jest krist Sin Boži, otkupite spasitelj gospodar svega. Matej šesnaest i osamnaest su nam ključeve Danes su nam ključeve ta vjera su ključeve ne petar danes su nam ključeve što? Da što god. Zamislite to taj što god, to vam je mene najbolja Hrvatska reći, ja ne znam za druga, ja mene to toliko razveseli. Što god. Što god? Da što god svežemo na zemlji, vi ne znam da li vi razumijete ali to je vlast da što god svežemo na zemlji bit će svezano na nebo i što god odriješimo na zemlji, bit će odriješeno na nebo, to vam je vlast, mi imamo vlast i istu molitvu ponavlja, tojest ne molitvu nego činjenično stanje u Mateju osamnaest ja vam kažem u svoj istine Što god svežete na zemlje Hoće biti svezano na nebo I što god odriješite na zemlje Biće odriješeno na nebo To znači Da mi Posili duha Božega u duhovnom svijetu Jer molitva je duhovni rat U spoznanju što smo u Kristu I da je Sotona i svi njegovi vrazi Vječno poraženi protivnik Vječno i to ne malo U produžecima Nego na domaćem terenu 10.0 I da je to javno pokazano I da smo mi u toj pobjede I mi istupamo u sili Isusovog imena Kojem se mora pokloniti svako ime dedi na nebo U duhovnim sferama Na zemlji, ispod zemlje To misli na paklene sferi a mi se znate, ne borimo proti krvi mesa proti tog jadnog čovjeka koji je zavezan i ne vidi ništa Jeli se vi ljutite, baš sam pitao neki dan, jednu ženu s kojoj sam pričat koja je došla na preporuku, na molitvu I ona se nešto ljuti na nekog Ja kažem ovako, čujte je li vi mislite da je ta osoba, jel' li ta osoba spašena? Nije je li u Isusu? Nije Pa jel' ona znači pre sebi? Pa nije Dobro, jel' vi znate da nas slijepa? Znam Dobro, je li bi se vi ljutili na nekog slijepca da idete se da se on zapikne u vas? Pa ne bi, zašto? Jer je slijep Pa što se onda čudi što se ova zapikava u tebe? Jadna ne vidi bolje I ako ti sad sutradan opet ide mjesto i on ti se opet zapikne A će se ljutiti na njega? Ona kaže neću Zašto? Pa zato što je sl Znači, pusti njega Ne borimo se protiv njega Nego protiv poglavarstava I vlasti I vrhovništova I onih koji upravljaju mrakom Na ovom svijetu A sad smo rekli da su ovi u mraku Kojima je Bog ovog svijeta Za slijepi oči da ne vide Da ne vide Oni su u mraku Prema tome oni su slijepe I mi se borimo protiv njih Čim se borimo Sa silnom snagom Gospodnjom On je naša jakost Jel tako? On je naša pobjeda On i njegovo ime u našim rukama I onda mi u vlasti koju imamo idemo u boj i onda svežemo ga svežemo ga i vjerujemo ono što govorimo jer ispočetka ako ne vjerujemo ono što govorimo ako sumljamo, ne važi nam riječ vjere ne važi nam riječ vjere jer u Mateju osmo poglavlje, stihovi 5 do 13 Stotnik i njegov sluga, Isus, On govori vlast Nemoj dolazi samo, reci riječ, jer ja imam podložnike Ja, ja znam što je vlast, mi bi trebali Isus se zadivi Da je jedan ne zna Boža znao što je vlast A ovi njegovi ne znaju Jer ne bi se on da to bila uobičajena pojava ali se zadi... kad se vi zadivite, ja se zadivim kad nešto ne vidim, kad ono me iznenadi nešto što ne vidim svaki dan. Jel tako? Jel tako? Ljudi su u današnje zadivljeni kad neko čini dobro. Sad možeš misliti koja je situacija? Oke, okay. i onda mi svežemo s onemogućimo gospodara muha, Bijelze gospodar muha. I onda se pozabavimo s muhama Onda izagnamo sve duhove iz njega Koji na bilo koji način, u bilo koje mjere Vezuju njegov um Raščistimo prostor I proglasimo slobodan dotok božanske riječi Kad dođe taj glasnik, a hoće doći. U momentu kad kažemo, pošalj radnika u tužetvu I ne samo to Nego odriješimo Andjele, moćne duhove Da čuvaju tu sferu Diko on ne čuje Riječ I po to Riječi se ne spazi To se nič ne vidi, to vam je jasno I mi sad, u međuvremenu što trebamo raditi? Pa valjda pokaza da vjerujemo Jer ako ne vjerujemo, možemo poništiti to To hoću reći Ovo radi po vjeri I Isus je rekao Ovo sam... ispočetka Kenneth Hagin je dobio u duhu mora umret. Ako ide na operaciju mora umret, A guši se, dvostruka guši Doktori nisu htjeli operirati jer će umrijeti Ona je dobila njemu htjela reći On nije njoj htio reći, umrije će Isus je rekao, bila je sudbina da umre Ali ovo sam učinio sine samo za to jer si me zatražio vlast Da li razumijete da nam je On dao vlast da ga tražimo I presilimo u ljubavi da nam napravi E razumijete to? Je kaže što god svežete i odvežete Pazite sad ovo. Ti ne znaš koliko ja čeznem čini za moju djecu Samo ako bi me one tražili i vjerovali me I vjerovali me Jer kaže Sve za... Marko 11.24 zakon jere Sve za što god se molite Zarez Vjerujte da ste već primili Kontekst Dok se molite Zarez I primit ćete Kad ćemo primiti kad vjerujemo da smo primile prije nego smo primile dok se molimo Ali kako možemo znat' sasvim izvjesno da ćemo primiti Pa imate 1. Ivanu 5.14.15 Zato što znamo, imamo poznanje jer smo tražili ono što On hoće, što je njegova volja Ali kužite dinamiku To je izvanredna dinamika E sad, zašto ipak to ne radi Zato što mi ne hodamo po onome što vjerujemo drugim Korinčanima 5.7 nego po onome što vidimo i onda vjerujemo ako malo krenu stvari na bolje jer vjerujemo ono, ne vjerujemo riječi treba nam biti sve jedno ali ako malo nakon toga krenu na gore onda ne vjerujemo i tu ljudi kiksaju jer Hebrej 11.6 kaže Bez vjere je nemoguće omiljeti se Bogu Jer oni koji mu prilaze moraju vjerovati da On jest I da nagrađuje one koji ga ustrajno traže Vjera je uvjerenje Da nešto jest Prije nego se materialno očituje Samo na osnovu riječi božje Koja ne može podbaciti. Ono vam je povlastica koju možete koristiti u svakodnevnom životu donositi plodove koji proslavaju Oca oslobađati bližnje va, na vašu osobnu izgradnju i velika odgovornost Ja sam nedavno e, nedavno, prije par dana dobio poziv i zvala me jedna žena iz Zagreba koja je bila na zadnjem seminaru u Zagrebu Ona je primila isceljenje tijekom seminara još jedno samer je naučila kako treba moliti za isceljenje Onda njezin mu, muž, po mojem polaganju, ruku I onda kad sam ja išao, me zvala i pričala mi o svom problematičnom sinu Koji je u zatvor I nije spašen I kaže, ja se jednostavno nisam sjetila Da sam vas mogla pitati za molitvu za njeg Ja kažem, pitajte Jel bi se vi molili za njeg? Nema problema Molićemo se ovako Molićemo se s početka Jeli bi se vi molili za njega Naravno, molit ćemo se U Moraš biti zainteresiran ti To je tvoje djete I onda sam ja njoj opisao Upravo što sam vama opisao Ona je to shvatila Jer je u naprednoj katoličkoj zajednici Gdje su karizmatice Ali unatoč tome Meni je žao reći Njezine riječi Ona nikad nije znala da pravednost Božja Prvi put nakon 50 i nešto godina Ona hoda po kući Čista od krivnje zamislite to Zamislite to? Hodaš po kući i znaš da nisi kriv, da te Kristova Krv doista očistila i stan. Zamislite to. No, mi se pomolili sve skupa, bar ja nisam vidio da se nešto dogodilo, a očito nije ni onda stvari krile na gore, još se nešto dogodilo. Gore još je Ja mislim sad je dupli zatvor Nešto bilo neka nezgoda opet Nema veze. Znači nije izdajalo Ko da je na bolje Međutim ona opet se javila Rekla mi je tu situaciju Ja se nisam znamirio Nema što se vraćao nazad Prošla je još nakon toga Dva mjeseca I zove me neki dan Da je u nju zatvora I da se slomeo I da traži Da mu dođe svećenik Da se pokaje I spasi i ona kaže, ja sam se sjetila Onog što ste vi rekli Radnika I ja, ja ću, ona hoće svi da ja dođem Da ja idem u zatvor, da on čuje riječ od mene I Ja kaže, nema problema Jer ja znam, sam u zatvore Vi morate tražiti puno moć Jer ja ne mogu ako nisam član obitelji Čim vi kažete da može Odma ja idem No da je bilo sudit Po nome što se vidi a stvari su išle na gore, a što je u principu bitno jel on sad van ili unutra jer su tri, pet godina ako umre ne spašen u obitelji jel ne razumijete? On je zainteresiran za naše duše. Stoga oni koji imaju bilo koga u obitelji ja predlažem jednog. Nemojte sto jer ćete biti Pa onda vi ako naučite onda ćete normalno znati kako kasnije i za druge. Mi ćemo se pomoliti ovu molitvu za njih Znači jednog izmite Stavite ga ovako pred Isusa dođete I predstavite mu ga Ja ću vas uvesti u molitvu U sve tri etape puta I onda ćemo nakon toga vjerovat Da je to učinjeno Ispovijedat ćemo vjeru u Riječ A ne ono što vidimo Jer stvari možda krenu na gore Znači, mi ne vjerujemo ono što vidimo Nego ono što piše I s obzirom da vjerujemo ono što piše Svejedno mi je što Sve Svejedno mi je što Jer vjerujte mi, na riječ često stvari krenu na gore To je osnovni trik Ja znam meni mama, koja je bila tradicionalni vjernik I ona čita moje knježice, prati učenja Stalno je u toku Dolaze ljudi doma, čuje se s njima Međutim, Nika se ni stvarno osobno zainteresirala Isusu predat život Dok je nis tisnulo i mjesecima I bolovi su bili sve jače i jače U crijevima, u želuce Misli da ima rak najgore Bilo je strah ići na kolonoskopiju I onda je tražila da jo se pomogne I ja znam ono ovako Mene, ja kažem, dobro, mama, sad sam ti držao seminar Tu tri zgrade do Mogla si doći na seminar ona je imala ženski odgovor Nije joj frizura bila kak treba tih dana Ja kaže, nema problema Isus te voli Svejedno Evo ti šest pitanja Ja sam prvu turu seminara držao Na osnovu sedam pitanja Koja sam postavlja ljudima I odgovor u srcu Kod njih na ta pitanja Treba da pouzdanje da će primjeti ono što traže U međuvremenu mi je još jedno pitanje bilo došao Ja sam njoj dao šest pitanja Ja kažem, ja sad idem u šetnju Nakon ručka ko što sam svaki put išao kad dođem doma, idem u molitvu, kao što svaki put ide u molitvu Kad izađem iz molitve, skuhaću crni čaj Tad sam skuha crni čaj, sada ga ne pijem Poišću žlicu meda i malo crne čokolade, kao svaki put Ali ovaj put neću si dole i nastaviti raditi Nego ću sjesti s tobom na trosijed i ispitaću ćete. I kad te ispitam vidit ćemo gdje i što dalje treba napraviti I tako je i bilo Ja sam išao nakon radnog dana Koji je trajao šest uglavnom od pa do dva bez prestanka, prvi dio dana, pa ručak, pa šetnja, osluškivanje, molitva, jedan na jedan kod oca u sobice i onda sam se digao i prije drugog tog nastavka nisam išao dolje nego kod nje. Ona je dobila uputu da se pozabavi s time dok mene nema u molitve, da ne čisti po kući, da ne misli na gluposti, da bude fokusirana jer te se to brzo prebaci kroz neku tvoju slabost, da bude kad se digne fokusirana, da bude u tome. I mi smo se sjeli, ona preko puta mene. I ja ispitam, vidim ja njoj je sve jasno. Ja kažem, čuj, na moju veliku radost, iznenađenje, moju veliku radost vidim da ti to znaš No, prije svega moraš ići kod Isusa pod križ Nismo nikad to napravili Ja ti ne priznajem tradicionalno kršćanstvo, Morat ćeš ići pod križ Ona je to napravila I nakon toga smo Janju pitan Dobro, sad si Bože, što hoćeš da Isus napravi za tebe Ona kaže da mi izcijeli, pa pitaj ga Ona je pitala, ja sam je podržao molitve, on ju je trenutno iscijelio Ona je meni rekla kasnije, da ju je toliko bolilo, kad je dolazila se sjest na trosje je nikada, jedva hodala Da je nisla odostati Trenutno nakon molitve Vidim, ja krstisa, na, ta dva dana, po cijeli dan se krstila Spekla kolač, a ništa me nije rekla Ja sam još išao drugi dan na intervenciju, korčilo ja ništa ne pitam da ju ne rušim vjeru. Znači jer ako pitaš što isto sumnja, da ja pustim naš. Ono je kako je, ko da e. Onda mi, mi je to ispričavala nakon dva dana. A ona meni ništa ne htjela reći isto strah U svakom slučaju nemojte se obazirati na simptome jer vjera u simptome, to smo radili prva tri dana nije vjera u riječ, to je vjera osjetila, vjera osjetila. Sada nam može djelovati kroz osjetila, dati razne senzacije, to vam se ne računa. Stojite na riječi, bez obzira na sve, riječ radi. Znači ovo je ozbiljna stvar, tražimo spasenje za nekog od naših bližnjih. I evo baš kad smo u Splitu to radili na privatnoj grupi, ja mislim da su se odma dvojica javili sa nekim čudesnim rezultatima. Bar dvojica koliko ja znam. Kako su ovi nešto počeli čitati ili Što nisu nikad, ili tako. nešto bilo Tako da, vjerujte u tu molitvu Ne morate biti posebno emotivni, stojimo na riječ To vam je kao tablica množenja Ne moraš biti posebno emotivan Posebno uzdignut da bi znao da je 3 plus 3, 6, jel tako? Jednostavno jest Tako jednostavno jest Da ako mi dođemo k njemu Kao djeca Božja, a to jesmo Da ćemo onda primiti od njega ono što je njegova volja nama dati i kroz nas napravi drugima Kako njegova volja jest Po jasnim riječima, iz 1 Timoteja 2.4 2, 2. Petrova 3.9 iz Ivana 3. 16 Jasno je njegova želja I sve se to vrti oko te njegove želje pokazane na, križ, na križu Da se svi ljudi spase Mi tražimo nešto u skladu s njegovom voljom I prema tome, mi ćemo tražiti I zahvaliti što smo to primili To je što On učinio kroz nas nakon toga, mi ćemo postati radnika u tu žetvu I nakon toga ćemo vlasti zavezati satan, otjerati svakog zloduha I proglasi slobodan protok riječi I nakon toga ćemo zahvaljivati radovac jer to već jest. Jer to već jest Dok se ne očituje. Nestalno otkopati sjeme, da vidimo je li počelo rast, onako posadi Neko od vas posadi Mrko onda ide drugi dan, vidi je li počela rast A? Ne ide? Zašto? Vjerujete u sjeme, Vjerujete u ono koje je stvorio sjeme. Dobro ali prije toga, da li ima ovdje neki koji nisu spašeni koji nisu primili Isusa Krista kao gospodara, ako ima neka dignu ruku sad pa ćemo prvo naći uvesti ljude u molitvu spasenja, znači da uđete u Božju obitelj, da važe ova obećanja za vas jer ovo za one koji su Kristu Isusu koji su djeca Božja, koji imaju Isus. Ako ima netko takav i hoće primiti Isusa. I trebalo bi se Sosa Jer On jedini izbavlja On je jedini spasitel On je jedina vrata Do nebeskog kraljevstva do, do očeve kuće Što znači neposrednog očevog prisustva Neka digne ruku Dobro S obzirom da nema takvih Blago nama Ja vas molim jednog Ne ograničavam vas, ali je zbog vas bolje a onda vi dalje možete i više okay. Ja vas molim da u poštovanju Pognete glavu Otvorite srce Da uzmete za ruku tog vašeg bližnjeg I idemo pred prijestolje slave Gdje naš Otac Nebeski Čista ljubav sjedi u Isusu Kristu Emanuelu, svoj punine I pruža sve ruke k nama <coughs> Voljeni oče vi, ja govorim i ponavljate na glas Voljeni oče Idemo ispočetka, Samo laganica Voljeni oče Ja ti dolazim U skladu sa tvojom presvetom riječi Iz prve Ivanove pe 14 i 15 I vodim sa sobom Ovog mog potrebitog bližnjega Sad reci to duhu ime. Ja znam, voljeni oče, ja znam, voljeni oče, da je tvoja želja, da, je da ni jedan čovjek, čovjek ne propadne. Nego da dođe k obraćenju dođe toljena, i, da i da se spasi. Ja znam da ti nemaš drugog načina djelovat na ovoj zemlji, zemlji. nego kroz mene. Tvoje tijelo. I ja znam da je to po tvom duhu u koji moćno djeluju mene, u što ja sad vodim ovog potrebe tog tebe. Prema tvojoj jasnoj uputi, ja sad predstavljam i recite ime tebe kao Spasitelju. I ja sad namjesto njega. A u ime Isusa prima milosni dar spasenja. Jer tvoja riječ kaže. Ako tražimo od tebe bilo što, što je u skladu s tvojom voljom Ja ću to sasvim izvjesno primiti Ja sam tražio spasenje Zbog kojeg si krvario na križu I toliko skupo platio Žrtvom svog jedinorođenog sina i ja, u svom srcu, I ja čvrsto vjerujem u svom srcu Da je, da je to spasenje sada prisvojeno, da to spasenje sada prisvojeno za, ovog za ovog Mog bližnjega I sad recite ime u Duhu I hvala Ti Oče na tome, ti, Oče, na tome U Isusu Kristu I po Njegovom presvetom imenu. imenu Ja znam Oče ja znam, da se ljudi spašavaju tako da čuju evanđelje I ja sada prema riječima iz Mateja 9.38 Molim tebe U Isusu Kristu Gospodaru žetve Da pošalje radnika u tu žetvu Da ovaj moj potrebiti bližnji Sad recite ime Čuje tvoju poruku evanđelja I po njoj se spasi I hvalati Oče Što je to učinjeno, učinjeno sad Po Isusovom presvetom imenu Ja isto tako znam Oče Da je svakom nevjerniku Zaslijepljena pamet, pamet. od strane tvog i našeg najvećeg neprijatelja. Ali ja isto tako znam isto tako prema Tvojo riječi prema da imam vlast nad njime u Tvome imenu. Da je on vječno poraženi protivnik. I da se na ime Isusa Krista On mora poklonit U ime Isusa Hrista Sotono ja te svezujem I u potpunosti onemogućujem Da dijeluješ na bilo koji način Na ovog mog bližnjega Sad recite ime u, u duhu U ime Isusa Krista i po sili Duha Božega. Ja, ja sad izgonim svakog zloduha koji na bilo koji način utječe na njega. I hvala ti Isuse što je to učinjeno sad. Ja sad odriješujem ruke. Moćnim anđelima, zaštitnicima I u ime Isusa Krista Ja ih šaljem da čuvaju sferu Oko ovog mog potrebitog bližnjeg I sad recite ime u duhu i to, sve dok se njegova, I to sve dok se riječ evanđelja Ne probije do njega i po njoj njegova duša oslobodi. Izbavi iz vlasti tame i bude prenešena u Kraljevstvo Isusa Krista. Hvala ti oče u Isusu Kristu što je to učinjeno sad. Neka tebi jedinome, bude sva slava, i čast i hvala Sada i za vijeke vjekova Amen Sad onda držite poziciju I slava Isusa Zahvaljujte vidite tog vašeg bližnjeg spašenog i uvijek kad vam se to onda da bilo koju negativnu misao vi ga samo u lice pogledajte i pročitajte mu ove stihove iz molitvi koje smo upravo izgovorili. Dobro, imamo još vremena pa sam vam mislio još jednu molitvu ukazati ona se meni čini jako bitna, vidjet ćemo kako će ići vrijeme, Mislio sam vam još jednu molitvu jer vidim da je to problem. Drugu ćemo moletvu nego što sam nedavno držao vezano uz ovo. Znači, ta moletva je molitva koju je Isus molio na križu. To je Luka dvadeset i Isus je bio raspet i dok je umirao on se zauzima za one koji su ga raspinjali To je slika za nas jer smo mi pozvani u Kristu Isusu napraviti istu stvar jer ljubav koju On pokazao na križu i dalje radi ta ljubav ako se napravi način u pravom trenutku u sukobu s onima koji nas raspinju aktivira u nama ona će polučiti ono zbog čega je on organizirao taj susret. Jer mi imamo moć po Kristovoj ljubavi koja djeluju nama odtopiti lede na srca ljudi s kojima nas Božja providnost stavlja u kontakt zbog njihovog i našeg dobra. Zbog njihovog dobra jer opet zbog iste ove zakonitosti On može samo kroz našu molitvu Kroz nas kao njegove udove Podnijeti žrtvu za njih U svakom danu, u svakom takvom susretu I na osnovu te žrtvene ljubave Uzimanje tereta na sebe On može ostvariti svoj cilj A to je otopiti njegovo srce Od svih okova koji ga drže Da se riječ evanđelja može probiti do čovjeka to je što se tiče njegovog dobra Što se tiče našeg dobra Mi u takvoj situaciji Ili u takvim situacijama Koje su česte u današnje vrijeme U ovom svijetu koji je skroz naopako Odvojen od Boga Mi imamo izvanrednu priliku Da možemo rast ili uzrastu ljubavi Božje I na taj način naše duše pročistiti Od svih preostalih nečistoća i zloča O kojima gori Jakoljeva 1, 21. Jer ljubav otapa Razlaže sve te u našoj duši Tako da to i za našu korist Prema tome, kad vidite bližnje koji vam ide u susret I sve je samo nekako bi trebalo biti. Kristova ljubav ne bježi od njega Nego ide njemu u susret I onda moli za njega Blagoslivlja ga I uzima njegov teret na sebe i na taj način ne dozvoljava da zlo pobjedi Nego dobrom ili dobrom ljubavi nadljava zlo Trebate razumjeti da prsti Bože providnosti Organiziraju apsolutno sve i da nema slučajnosti Da su svi susreti predviđeni To jest da ih on unaprijed vidio I da on vuče sve končiće I da svaki taj susret nosi priliku za svako koji je učesnik u takvom susretu I da je na nama kao kristovima Pokazati ljubav koje krist pokazao Pa vam želim pokazati jedan važan duhovni trik ovdje Situacija koja rješava to je ona situacija u vrtu Getsemanskom, Baš u trenutku kad su Is, Isusa išli uhvatiti U tom trenutku se Petar koji predstavlja našu vjeru pobunio, izvadio mač i odrezao uho hramskog sluge, koji se zove Malkus Isus je na to rekao nije stao na Petrovu stanu, stranu nego mu je rekao Petre, dijeni maču korice jer tko se mača lača od mača i pogiba Što to znači za nas danas Malkus ili ti ga ruka božanske providnosti koja stavlja pred nas one ljude Čije negativno ponašanje Budi sve one negativne karakteristike u nama Koje su podudarne sa tim čovjekom koji je ispred nas Je ništa drugo nego alatka Putem koje on Kao skalpelon Misli izvadit preostale nečistoće i zloće u našoj duši Međutim, ili nažalost ljudi to ne znaju I onda se bune protiv tih prsti u Božanske providnosti Vade mač I onda ono što bi donijelo Najveću milosti dobra Oni tjeraju od sebe Na štetu svog duhovnog života To je cena kad se duhovno otključa Onaj u nama Znači, ono što ljude trebaju naučiti je da nema slučajnog susreta, ili slučajne nezgode Pričamo o susretima među ljudima I da je sve dano za izgradnju nas i oni koji su oko nas I da ništa ne bi bilo dozvoljeno A da ne može se okrenu na dobro, ali nužno O tome, ovisi to, o, ovisi o našoj reakciji Može ići na gore, a može ići na bolje Ovisi o našoj reakciji I mi kao Kristovi moramo naučiti koja je to reakcija Znači, Krist je naš primjer na koji način je On reagira na ljude koji su bili neprijateljski nastrojeni prema njemu koji su ga pljuvali, vrijeđali Ja vam moram reći da je On napravio sljedeće On je uvijek pognuo glavo On nije odgovarao na uvrede On se nije svađao On je šutio i zadržavao njegov mir Ali kad su ga pitali, jesi li On je rekao, jesam Nikad ne smijete zanijekati su sa Međutim, u odnosu s bližnjim koji je na nižem stupnju duševnog razvoja od vas i pun mnogih nečistoća, pričamo i o kršćanima, ali pričamo i o nevjernicima, mi trebamo imati Kristovu blagost, krotkost i dugotrpljivost, to je plod duha četvrti pravilan prijevod i prvi kad opisuje agape ljubav Krib je prevod velikodušan Božanska ljuba, 1 Korinčanima 13.4, jest velikodušna, ali to nije točan prevod Koni u Galačanima 5.22 Nego kaže dugotrpljiv vukarađi to prevodi u Srpskoj Bibliji, ljubav dugotrpi I imate Kristovu ljubav koja trpi, koliko dugo mene uvijek pitaju, ja kažem koliko go treba ja imam oko sebe plodove takve dugotrpljivosti Kod nekih ljudi koji su bili iznimno teške Svi su ih ljudi odbacivali Nemogući su bili zabiti s njima u sebe, A sad su primjerni, hršćane Zbog dugotrpljivosti Koliko ljubav dugo trpi koliko god treba I to vam je prva karakteristika božanske ljubavi Na koju smo svi pozvani po prvim korinčanima 13, 4 do 8 Jer to je agape ljubav Tamo je u svim Biblijama su krivi prijevodi, Trebalo bi uvijek biti velikim slovima Božja i ljubav velikim slovima Jer je to ljubav koja je Bog I prvo je dugotrpljivost Prema tome Kao što znamo biti dugotrpljivi sa našom djecom Koja su sve samo anđeli jer su pala bića I što god da napravi ti ćeš biti dugotrpljiv tako trebamo istu ljubav pokazati Prema onim ljudima koji su oko nas, spašeni ili nespašeni Jer samo ljubav Otapa one naslage na srcu koje spriječavaju da se probije svjetlo božanske riječi Ja vam želim otkriti jednu vrlo važnu dinamiku Ja nju slikam u trokutnom nastupu, izuzetno je važna Znači, kad dolazi taj Malkus Ti ne vidiš u njemu Njega i ono što ti zločeni. Jer nemojte se zavaravati, to što vi vidite, jest zlo, ako je zlo Međutim, prvi pokret Božjeg djeteta je poginjanje glave zato što on ne vidi njega u onome što čini Nego onog koji je to dozvolio da bude učinjeno I više dobro koje on misli kroz to proizvesti U našim životima Mom njegovom I onima koji su uključeni i koji će gledat to kao primjer Kad si pognuo glavo To je isto značno kao da mače ostaje u koricama Mač je neistina koja se bori protiv istine Ili istina koja se bori protiv neistine u Svijetom pismu Zavisno kontekstu Ovdje je očito to ili krivovjerno djelovanje Petra Jer ga Isus prekorio Mač mora ostati u koricama To je ono što se ja nedavno isto na grupi učio Jer ima ljudi koji tako skaču bez veze na sve Onda se čude zašto i doma, izdama ne radi Moraš pognut glavu i stat Razmislit, vidit koja šteta Što napraviti Pomoliti i onda reagirati I onda on ostavio to u koricama U svjesnosti da je to bilo dozvoljeno Iz dobra za sve učesnike I On je, tako poklonjena duha Napravio drugu stvar On je nastupio ljubavi prema onome koji je u zlu koje se očito je prema njemu, Jer zna da on ne čini ništa svoje Nego da ga zli drži u šace Zna da ne zna da ne razumije I on se počeo molit za njega Oprosti mu, jer ne zna što čini Razumijete ovaj dvostruki pokret Na van izgleda Kao da je on u porazum Ali samo svjesnost da se mi ne borimo proti krvi i tijela Rješava ovaj problem, jer neće što i onako rješi svađom Oni koji se svađaju na svađu prave se duhovni pokazuju da ne razumi uopće dinamiku Nego mi duhovni trebamo uzeti teret onih neduhovnih I tako ispuniti zakon Kristov Jel tako kažu Galačani 6.1.2 Sasvim izvjesno, pa ko je to teret u ovoj situaciji Znači, ispočetka početka Ne kažem da ono što se događa nije loše Jer jest Međutim, to je dozvoljeno da pokaže koliko je lošeg u meni I mene spasi od mene Ako reagiram u Kristovu ljubave Koja je poginjanje glave I molitva za ono koji me progoni i proklinje I blagoslivljanje Po primjeru Krista Isusa Tako ja nosim njegovu patnju na mom tijelu i dovršavam Njegovo djelo Ne moraš križ dovršiti, nego na zemlji sprovoditi Njegovo djelo Jer to radi Njegova crkva Da li razumijete ovo? Da Znači, mače ostaje u koricama Glava se pogiba mi gledamo prvo ono što je dozvoljeno I znamo da nijedan vrabac ne padne A da nije volja Božja A kamo li tako neka stvar I onda napravimo kao što je Krist napravio Međutim u duhu molim Blagoslivljam I ljubavlju poništavamo zlo I On koji je na tom situacijom će to okrenut na dobro jer mi nismo ušli u osvetu, jer osveta je njegova. Na nama je ljubit, kako je on ljubio. Oprostit, kako je on oprašto. Blagoslivljat, kako je on blagoslivljao. I uzest teret na sebe, kako je on uzeo. I tako ispunit zakon Kristove ljubave. Ljubite vaše neprijatelja. I početka Onaj koji čini zlo On je u rukama zlog Međutim, mi se ne borimo protiv njega Zato što on ne zna što čini Mi u duhu nastupamo I onda se borimo protiv onog Koji je iznad njega Koji upravlja mrakom u njemu I mi imamo na vani vlast e, Mi imamo iznutra vlast Prejem da On može biti jači fizički od nas Ja vam moram reći jednu situaciju S jednog druženja u Splitu, jer je spektakularna Jedno druženje u Splitu, nakon seminara Prvog u Splitu, u ovoj seriji Seminara Gdje sam držao tri seminara, jer je bila velika zainteresiranost Prostor je bio pun svaku večer, a polupun svaki dan Ali ne bi se to moglo samo na večer i onda je dolazio Dolazili su Veliki broj ljudi je dolazio iz Brune-Greninga Iz zajednice Brune-Greninga I dolazio taj jedan čovjek Kasnije i na druženja Koji je bio ranije vo, voditelj Neki veći voditelj I, Iako on nije zlonamiran Međutim on je u drugom nauku A taj drugi nauk Pogotovo od ovog što su sad napravile Kad su makli Krista iz tog pravca Je potpuno protivan Kristovom nauku. I to se u sobi osjeti To su svi osjetili Ima ovde neki koji su bili To su svi osjetili Ja sam njega moga pobiti riječima Vjerujte mi na riječ od toga nema ništa To bi bila samo bezezna galama Ja sam se nagno nazad na stolico Pognuo glavu I počeo svezivati moli za njega Je li vi meni vjerujete Da je on Taj čovjek Tu se nešto to umirilo ako se dobro sjeća Međutim, on je došao drugi dan I on je rekao Da ne zna što mu je bilo Tražio je pomoć Rekao, on, e, koliko se ja sjećam, sad pokušavam hvat, hvatati što je bilo Ono što je on rekao nakon toga Svi su vidjeli i čudili se, bilo potpuno protivno onome što je zastupao do tada Potpuno Do takve mjeri da su svi bili u čudu Zašto je to bilo tako? Zato što on dok je ovo prvo zastupan, nije bio pri sebe. Jer čim nije pri Kristu, nije pri sebe. I nema razloga se svađa s njime prema onome što govori, jer nema koristi, jer on nije pri sebe. To je kod da nekome ko je pijan ideš nešto objasniti, nema koristi I onda sam ja to riješio u duhu i On je došao I potpuno je imao drugu On je govorio Mi smo se čudili drugi dan Potpuno On je bio drugi u duhu Krotak Govorio stvari koje su bile potpuno drugačije Onome prije To je rat kojeg mi vodimo Rat u sile Svezivanju Izgonjenju I ljubavi I ljubavi Jer krist je pokaziva milosrđe Milosrđe Njega su tražili za milosrđe milosrže prema onima koji su takvi jest da mu iskažeš ljubav jer on naillazi samo na mržnju. Znači ispočka mi smo kao Kristovi jasno pozvani. I meni je to uvijek fantastično, ja sam napisao jedno učenje koje se zove kako je Krist držao seminar kao isto svjedočanstvo pa sam naveo nekoliko stvari, Al meni je to zapalo za oko pa da vam spojim. Znači, to je Luka šesto poglavlje i onda sedamnaest stih do 19. S njima siđe Isus i stade na ravnice. Velika skupina njegovih učenika i mnogobrojno mnoštvo naroda i sve judeje, Jeruzalema i primorja oko Tira i Sidona. Pazi sad ovo. Dođoše da ga slušaju i da se iscijele od svojih bolesti. Koji su bili mučeni od nečestih duhova Bili su iscjeljivani I sve je mnoštvo pokušavalo dotaknuti ga Jer je od njega izlazila sila I sve je ozdravljala Jel' li vi mislite da Isus znao Da su one došli biti iscjeljeni I da su one došli da, da Budu oslobođeni od zlih duhova Sasvim izjesto OK I onda je Isus počeo govoriti ja zaključujem, po mojoj logici A ja računam da je zdrava logika Da je on znao što govori I da je to bilo vezano s onim što su ga došli čut i biti scjeljeni I da ono što će biti i oslobođeni, ovisi onome što će čut Ovo mi je zdrava logika I on kaže, ali ja kažem vama, svojim slušateljima Oni su ga došli čut i ozdravi jer tako ili nije tako Sasvim izvjesno. I on im je da bi ozdravili Rekao što moraju učiniti Jer kad on nije u Nazaretu Što je jedino mjesto gdje nije ozdravio ljude Sve kako pismo iznosi Marko 6.5.6 6, On nije mogao Ne nije htio Glagolje nije mogao Znači htio ali nije mogao A nije mogao zbog njihove nevjere Osim što je na nekolicenu S manjim oboljenjima pravilan grčki prevod Položio ruke i ozdravio ih i čudom se čudi o njihovoj nevjeri I što je onda napravio? Onda je išao opet okolo Po njihovim sinagogama I naučavao Bez toga nema iscijeljenja I sad pazi, ja kažem A drugi prijevod suvremeni kaže Ja zapovijedam vama Svojim slušateljima I pazi što je on njima prvo rekao Ste spremni? Ljubite vaše neprijatelje Činite dobro onima koji vas mrze Blagoslijajte one koji vas proklinju I molite se za one koji vas skleveću Udarite tko po obrazu Okrenimo i drugi Mi smo pozvani Hodat Hodat u Božjoj ljubave Po primjeru Isusa Krista. Ta ljubav je najmoćnija sila jer Bog je ljubav i naša neljubav spriječava njegovo silno ljubavno djelovanje u nama I po nama, u našoj okolini Zapamtite što On rekao Petru Kad nije mogao uhvatiti ribu On je rekao Petru Cijelu noć su ulovili i nisu ništa ulovili To vam je 21. poglavlje Ivana Isus je onda došao I kaže u njima ovako Ništa nisu uhvatili, cijelu noć Noć predstavlja stanje crkve S obzirom na vjeru Ja vam govorim duhovno Riječ ima dublja značenja, ima duhovno i božansko Pored ono koji je u slovu I to nisu alegorijska ili pjesnička Nego podudarno točno pisana Posebnom božanskom naukom Koja se izgubila vremenom Kad su ljudi otpali od Boga A ostaci te nauke Su hieroglifi u Egiptu I mitovi u Grčkoj tog jezika i naravno svjetopisma, ali kako ljudi su otpali, oni više nemaju kontakt s njima i razumijevanje toga, onda oni ne kopćaju. Zato je on rekao da spasi što se spasiti može, pred njegov dolazak doći će vrijeme kad ću vam govoriti otvoreno jer ovo više ne kopćate poredbe o kojima sam govorio. I onda on ka... ovo je bilo doslovno ovako, ali ja vam hoću reći što ovo znači danas, cijelu noć jer danas je noć, noć. Ljudi su u velikoj noći A u noći su ne zato što nema istrinu Nego ne mogu pokopčati istinu Jer se ljubav ohladila Ljubav Ljubav se ohladila u mnogih I bezakon je se razmahalo Karakteristika posljednjih dana u kojima živam Mate 24.12 Sasvim izvjesno se ljubav ohladila Sasvim izvjesno su ljudi zapačeni Da, ne, da sad ne čitam ona dva velika popisa Iz Timoteja iz Rimljana Ali situacija je katastrofalna Prema tome, u toj noći Mi smo i dalje pecari Ili ti ga, pardon, ribare I pecamo ljude I dalje, nije se niš promijenilo Mi i dalje pecamo Kako pecamo Gdje mi bacamo tu mrežu Ja gledam ljude Kad krenu s onim pisane, pisano ja Odmah znam da on promašio cijelu priču pa On te ne razumije što mu ti govoriš Prvo mora osjetiti ljubav Vidi da ga ljubiš da si na njegovoj strani da ga razumiješ. Ja sam imao sto posto jedno vrijeme to bilo stalno ko mene sto posto učenak sa ovisnicima o heroinu jel vi mislite da sam njima došao i govorio ti si ovisnik to ti ne e ako me još jednom slažeš normalno da će me slagati normalno da će me zeznu normalno da je uh, kak... ne moramo ja reći da on loše on zna da je loše tako isto i ovdje tako isto i ovdje. Pismo ukazuje na koji način se ulazi u mir, radost i ljubav. I ako netko u crkvama u lažnoj doktrina, tih je mnogo, nije u miru, radost i ljubave, zato što u lažnoj doktrine, on zna da nije nesvjesno. Ti prvo pokaže da imaš nešto više od njega, pa će te on po istom, tom sebičnom, nesvjesnom pokretu, nagonu, pita kako si došao do toga. I onda mu reci kako si došao. Ali ako ti ne zračiš ljubavlju, ne želite čut Bacite, kaže, mrežu na desnu stranu Riječi Božio vam je lijevo pripadno razum A desno pripadno volje Lijevo pripadno istine A desno pripadno dobro To isto Lijevo pripadno vjeri Desno pripadno milosrđu Lijevo pripadno mudrosti Desno pripadno ljubavi To su vam srodne sve Svjere samo sa iz lista zato kaže, neka vaša ljevica Ne zna što radi desnica Nemoj računat kad radiš nešto za njega Ne računati se ako računaš To znači neka vaša ljevica To vam je točno značenje, nebesko Ovako anđele razumiju, koji su u tom značenju I oni reći bacite mrežu na desnu stranu lađice I naći ćete, ja želim naći ribe Ja želim da, da privesti još ljudi kristo. Onda baciše i je nisu mogli vući od mnoštva riba Jel me Pratite me Kako se to baca s desne strane, eba pa, Imate tri poglavlja u Mateju Tako zvana masinske gore Vam je cijela ljuba prema bližnjemu U direktnim uputama plus zakon plus slike Jel' tako? Onda imate Mateja 18 poglavlje Koje je evanđelje u malom, kako živjet evanđelje i onda te upute fino popratiš Ali ipak se meni Luka 6 Više sviđa od Mateja Što se tiče ovih ljubavi prema bližnjima Zato što on tamo kaže Nešto što ne kaže u Luki A to je Budite milosrdni Budite milosrni Kao što je vaš To je Luka 6 38 Budite milosrni kao što je to, pardon, 32 biće Ne, dije, samo u Luki Gdje to kaže? <clears throat> Budite milosredni kao što je vaša ta 36, pardon, 36 Znači, On ovdje kaže nešto što tamo ne kaže i opet nas poziva na to da se povežemo srcem i živimo kao njegova istinska djeca Po primjeru koji je ukazano u Isusu Hristu Koji je bio savršeno utjelovljenje Bože ljubavi. Mi moramo odražavati njegovu sliku u ovom svijetu Mi moramo biti kristov sjaj, njegov miris u ovom svijetu gdje ljudi propadaju To se ne postiže sa pisanoje To vam je zakon Slovo ubija, ali Duh ljubavi Bože oživljava drugim Korinčanima 3.6 Prema tome, već sam vam rekao prije Ovo je inače u knjižici koja se zove Moja molitva života Gdje sam ja objasnio kako ja molim novu molitvu Međutim, objasnio sam već tenilnu molitvu koja je kršćanska molitva od križa pa nadalje A to je da mi pognemo glavu Kristu kao gospodaru i neprestano, bez ikakvog daljnjeg odlučivanja živimo u odluci da ćemo uvijek vršiti njegovu volju To je broj jedan ovo je jedna jako važna, praktična primjena istog Ali izuzetno bitna u ovo današnje vrijeme Gdje je sve naopako Gdje se ti na svakom koraku susrećeš sa ljudima koji ti čine spačko Jer ne mogu drugačije I mi se moram, ja se ne moram pita, znan, ali mi kao tijelo Kristova Se mi moramo pita, koja je moja uloga, kako to promijeniti i ja vam moram reći u svoj istine Da nijedan susret nije slučajan Kad se sretnete sa čovjekom koji je loš I da vam ga je Isus stavio ispred vas Da uz njegovu ljubav I njegovu silu Počnete tu situaciju mijenjati Ili je već promijenite Ako je ona sazrela, A to se može jedino sa ljubav Jel' li smo mi pozvani da ljubimo naše neprijatelje? Da li je Isus rekao da ljubimo kao što je on nas ljubio? Je li Isus pognuo glavu pred božanskom providnošću, Sa svim izvjesno. Da li je Isus molio na križu za one koji su ga raspinjali? Da li nam je On rekao ljubite svoje neprijatelje? Činite dobro onima koji vas mrze Blagoslivljajte one koji vas proklinju I molite se za onih koji vas kleveću Ali pazite što je što je rekao Udari te tko po obrazu, okrenimo drugi Da vam to objasnim, to isto ljudi ne razumiju Znači, lice U riječi Boži Ono kad kaže lice Božje da se Bog okrenu od njih Znači, On nikad ne okreće svoje lice To su vam sve slike koje pokazuju duhovne stvarnosti Koje se ne mogu otključati Ako se ne razumije podudarnost te slike Lice predstavlja unutrašnjost čovjekovo I ono što njega predstavlja prema nama To su ljubav i milost i milosrđe Kad on pod navodnicima okrene lice kad mi u našim opačinama stavimo jaz između nas i njega zbog naših grijeha onda se nama 59 izaja 1 2 onda se nama čini da je on okrenuo lice ali u principu smo mi u zloči i on ne može biti s nama u njegovom prisustvu pa se čini kao da nije tu kad smo ovo razumjeli da mi vidimo kako mi okrećemo lice kad nas neko opali lice su naše unutrašnjosti što su naše unotrašnjosti? Njih su dvije Naša ljubav i naša vjera Kad nas neko udari Kad ti njemu dobro, on te biloši Je li tako? Što ćeš onda raditi? Pa kaže, kreni u drugi obraz dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Razumijete Na to smo pozvane Na to smo pozvane ja sam baš joće, bila je mala grupa kod mene doma I bila je jedna sporna situacija, nije bila dramatična uopće Nego kao mala sporna situacija Ja sam to saslušao, molio sam se u vremenu Kad sam još spomenuo Mateo 18, pa da dođem do njega I ja sam rekao jednostavno Znači, mi bi trebali u tim situacijama Točno po uputama iz pisma Ne gleda što je taj moj bližnji napravio mene nego kako Isus to vidi I što bi On napravio Ili ti ga... što je On meni napravio U takvoj situaciji kad sema ja bio prema njemu ne takvi, nego puno gori Jer to je mustra koje On želi pokazati kroz nas tim ljudima Da bi ih privukao k sebi I zato kaže kad ga Petar pita koliko puta ako tvoj brat sagriši protiv tebe koliko puta mu treba oprostiti? A on kaže sedam puta. A Isus mu odgovori ne, kažem te ne sedam nego sedamdeset puta sedam. Jel me pratite? E sad, a, ovo znači da ne morate računat koliko je to puta, te puno puta, to znači uvijek, to znači da ti to mora biti nastojanje i to ti treba postati priroda. E sad on ne staje tu, nego daje sliku iz početka, slika nije doslovno točna istina. Slika prikazuje pred našim očima ono što se unutra događa, to su usporedbe, povrede, to nije doslovno točno. Što neki misler ne razumiju I onda on pokazuje što se događa unutra I onda daje sliku Jer smo mi trebali zbog naših grijeha Biti prodani ili odvojeni od Božijeg presustar Nismo imali zavratiti Ali ona se smilova i oprostio nam je I sad je neko nama dužan, malo Dug je, ovo, mislim, učinio nešto krivo I mi ga odmah u tamnicu I to što radimo njemu Otvara vrata za paklove koji se zovu mučitelji. Nećeš iznaći iz njih Nećeš i zati. Ako kaže ne oprostite od svih srca kao što vaš e, svom bratu, kao što je vaš nebeski otac oprostio vama. Nemate tu mira, sam se se krivi samo ti bude opro... neoprosten, pa ćeš vidjeti Prema tome, mi smo pozvani sjaj u ovom svijetu ko svjeć, svjetilke na nebu ili nebeska sjetlila u ovom mračnom svijetu koji onako ide u propast koji nema vidjet primjer mi trebamo biti primjer. I to ne moramo se mislit kakav primjer imamo Isusa za primjer. I stoga kad neki bližnji dođe tako i napravi nam neko zlo vi mu ne uzvraćate zlom na zlo Nego dobrom Božim Ili dobrom Božje ljubavi u vama Vi njemu činite dobro I tako mu nagrčete na glavu vruće ugljevlje I tako ne dozvolite da vas nadlada zlo Nego dobrim nadlada zlo Kojim dobrim, Pa evo sad sam vam rekao Ljubite, molite, blagoslivljajte I ako ti napravi zlo, ne mu čini zlo a ne stanim učenju dobro. Ne stanem učenju dobro i tako ćemo ispuniti Krstov zakon ljubavi. Znači ispočetka da vam dam moliti ovu dinamiku pa ćemo završiti. Kad se to dogodi ti pogibaš glavu u duhu, ti pogibaš glavu na van, ali se u duhu moliš za njega. Znači svezuješ zloduhe, Izgoniš zloduhe I moliš, i blagoslivljaš I zauzimaš se za njega A na van ne daš prostora djavlom Da se krivom reakcijom zlo umnoži Kako kaže, pazi da ti ne padneš Da tebe satona nezjazne Tako kaže, sasvim izjazna I onda će se on umirit I tvoje dobro će njegovo zlo promijeniti u dobro Eto, imao sam vam potrebu ovu molitvu Objasniti, ona je dosta bitna I Hvala ti Oče, Ne samo na ovoj riječi, nego i na ovoj prilici, na ovih deset dana Jer to je tvoje dijelo Ti si to osigura Da se ovdje u Zadru možeš širiti tvoja riječ Ja molim za blagoslov na svakom riječi Da u vama donese ploda I preko vas da se taj rod Ne samo tridesetorostruk i šestdesetorostruk Nego stostruk posije dalje u Zadru Nemojte primat samo za sebe nego i za ljude oko sebe. Ja sam čuo više puta, čak najviše u Zadru, da je ovaj grad ja, da su gradovi, ja znam da su gradovi potrebite, ali u Zadru sam posebice čuo za velike potrebe, za veliku oshodicu, budite vi svjetlo svijeta. Nemojte se svađati s drugima, nemojte gledati mane u drugima, nego svojim primjerom pokažete kako treba biti. Neka tako vaše svjetlo svjetli. Da drugi ljudi vide vaša dijela I onda slave vašeg Oca Koji je ljubav, koji je na nebesu U ime Isusa Krista Ja vam zahvaljujem što ste me slušali I u snazi Božoj te dalje Amen Mi Hvala Isus Vas je dovel